Kapittel 34 Så sa Jehova til Moses, «Hogg deg ut to steintavler lik de første, og jeg skal skrive på tavlene de ord som sto på de første tavlene som du knuste. Og gjør deg klar til i morgen tidlig, for i morgen tidlig skal du gå opp på Sinai-fjellet og stille deg hos meg der på toppen av fjellet. Men ingen får gå opp sammen med deg, og la heller ingen annen bli sett noe sted på fjellet.» Dessuten må ikke noe småfe eller storefe beite foran dette fjellet. Moses hogg da ut to steintavler lik de første, og sto tidlig opp om morgenen og gikk opp på Sina i fjellet, slik som Jehova hadde befalt ham, og han hadde de to steintavlene i hånden. Og Jehova kom så ned i skyen og stilte seg hos ham der, og kunngjorde Jehovas navn. Og Jehova begynte å gå forbi foran hans ansikt og kunngjorde. Jehova! Jehova var en barmjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på kjærlig godhet og sannhet. Han bevarer kjærlig godhet mot tusener og tilgir misgjerning og overtredelse og synd, men han kommer slett ikke til å frita for straff. I det han lar straff for fedres misgjerning kom over sønner og over sønnesønner, over tredje generasjon og over fjerde generasjon. Da skyndte Moses seg å bøye sig til jorden og kaste seg ned. Så sa han. «Hvis jeg nå har funnet velvilje for dine øyne, Jehova, måtte da, Jehova, det ber jeg om, dra med oss i vår mitte, for det er et stivnakket folk, og du må tilgi vår misgjerning over synd, og du må gjøre oss til din eiendom.» Da sa han, «Se, jeg slutter en pakt. Fremfor hele ditt folk skal jeg gjøre underfulle ting som aldri har blitt skapt noe sted på jorden eller blant noen av nasjonene.» og hele det folket som du er midt iblant skal de sannhet se i Hovas verk, for der er noe fryktinnytende jeg gjør med deg. Hold du det som jeg befaler deg i dag. Se, jeg driver ut foran deg amorittene og kanonerende og hetittene og perisittene og hevittene og jebusittene. Vokk deg, så du ikke slutter en pakt med innbyggerne i det landet som du er på vei til, for at det ikke skal vise seg å være en snare i din midte men deres altere skal dere rive ned, og deres hellige støtter skal dere knuse, og deres hellige peler skal dere hogge ned. For du skal ikke kaste deg ned for en annen Gud, for Jehova, som har navnet Nidkjær, han er en nidkjær Gud. Så du ikke slutter en pakt med innbyggerne i landet, for de kommer med sikkerhet til å ha umoralsk omgang med sine guder og offre til sine guder. Och noen kommer sikkert til å innby deg, og du kommer sikker til å spise noe av hans offer. Da vil du måtte ta noen av deres døttere til dine sønner, og deres døttere kommer med sikkerhet til å ha umoralsk omgang med sine guder, og få dine sønner til å ha umoralsk omgang med deres guder. Du skal ikke lage deg støpte avguder. De usyrede brøs høytid skal du holde. Du skal spise usyrede brød, slik som jeg har befalt deg, i sju dager til den fastsatte tid i måneden Abib, for det var i måneden Abib du kom ut av Egypt. Alt som åpner et mors liv er mitt, og når det gjelder all din buskap, den førsteføtte av handkjønn, av okse og av sau. Og et esels førsteføtte følg skal du løskjøpe med en sau. Men hvis du ikke løskjøper det, da skal du bryte nakken på det. Hver førsteføtt av dine sønner skal du løskjøpe og de skal ikke tre tomhent fram for mig I sex dager skal du arbeide, men på den sjune dagen skal du holde sabbat. I pløyetiden og i innhøstningen skal du holde sabbat. Og du skal holde din ukehøytid med den første modne grøda av vetehøsten og innsamlingshøytiden ved årsskiftet. Tre ganger i året skal alle menn hos deg tre fram for den sanne Herre, Jehova, Israels Gud. For jeg skal drive nasjonene bort foran dig og jeg vil gjøre ditt område vidstrakt. Og ingen skal begjære ditt land men du drar opp for å se i hoved din Guds ansikt tre ganger i året. Du skal ikke offre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe som er syret. Og påskehøytidens slaktoffer skal ikke ligge natten over til om morgenen. Det beste av den første modne grøde av din jord skal du bringe til i hoved din Guds hus. «Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.» Og Jehova sa videre til Moses, «Skriv du ned disse ord, for det i samsvar med disse ord jeg slutter en pakt med deg og Israel.» Og han ble værende der hos Jehova i 40 dager og 40 netter. Han spiste ikke brød og drakk ikke vann. Og han begynte å skrive paktens ord på tavlene, «De 10 ord.» Nå var det slik, da Moses kom ned fra Sina i fjellet, at Moses hadde vittnetsbyrdets to tavler i hånden da han kom ned fra fjellet, og Moses visste ikke at huden i ansiktet hans strålte, fordi han hadde talt med ham. Da Aaron og alle Israels sønner fikk se Moses, se, da strålte huden i ansiktet hans, og de ble redde for å gå bort til ham. Og Moses tok til å kalle på dem. Aaron og alle høvdingene i forsamlingen kom så tilbake til ham, og Moses begynte å tale til dem. Først da gikk alle Israels sønner bort til ham, og han begynte å gi dem befaling om alt det Jehova hadde talt med ham om på Sina i fjellet. Hver gang Moses var ferdig med å tale med dem, la han et slør over ansikte. Men når Moses gikk inn framfor Jehova for å tale med ham, tog han sløret bort inntil han gikk ut igen. Og han gikk ut og talte til Israels sønner det han fikk befaling om og Israel sønner så Moses ansikt, at huden i Moses ansikt strålte, og Moses la sløre over ansiktet igen intil han gikk inn for å tale med han